ndio mpendwa asante kwa kwa pamoja na shikila kila wakati katika makala haya ya neno litashimama sasaani wakati mwafaka kabisa ningependa kukukaribisha katika makala mengine ya neno litashimama kutoka kwake mchungaji Geoffrey kutoka at Washington lakini kabla ni karibishe katika juma la leo ndugu ni ningependa niwakarishe wanashikamana wa SDA kule Shemzametu Shinyanga na wimbo wa Muguso A, mbili moja, tatu sufuri moja sufuri wanashema mguso 213401000852134010095 azekubarikiwa na wanamshikamano kwa ya miatu muguso tatoka watini msaada ni kwa bwana mwungu so wakati baa mkono wake yangu naitaji kila msaada ato kawa so wakati wa Mwashii ndugu msikizaji hawa wanajulikana kama mshika maana wa SDG na wimbo wao wana chama mguso uh, wanapotamatisha mstari wa pili ningemkaribisha mchungaji Ngige unapochiandaa ndugu msikizaji ndugu yangu chungu wa, wa moyo wako uka kisha jeje wake bwana kila 1 1 wao awana 1 1 ni hakika tunahitaji mgusu wake Bwana Mwokozi kila wakati. Na ni ndani ya ya de FM 104.0 FM Samza, na ABC Global Radio. katika slot Majina angu ni Ulinautini. Na mchungaji Geoffrey Ngige uh, kutoka Seattle Washington ili aweze kutuelekeza ndugu msikilizaji katika makala ya ya leo. Mchungaji karibu na wakati ni wako Asante sana asante sana mtumishi wa Mungu na kupata kwa usawa hapa sehemu ya Washington na naamini ya kwamba wasikilizaji wetu mmeweza kuingia katika radio hii yetu ya Baguzi Global Radio ili tuweze kuendelea na mafundisho ya siku hii ya leo Tukishukuru Mungu kwa ajili ya kutulinda tangu eh, tulipokuwa pamoja Juicy na hivi ninachukua fursa hii kuweza kuwakaribisha na ningependa moja kwa tuweze kuomba. Hebu tuweze kuomba. Baba wetu uliye juu vinguni na kushukuru sana kwa ajili ya nafasi hii ambayo umeona ni vyema tuweze kupata mwanya huu kuweza kulitangaza neno lako katika kipindi hiki na makara haya maalum ya neno litasimama na kwa kuwa wewe ni Mungu na ulijua siku zote ya kwamba wakati kama huu tutakuwako tuweze kutumika kama vyombo Ningeomba roho wako mtakatifu aweze kutamaraki maisha ya kila msikilizaji na kila familia ambaye imeweza kuwakilishwa katika hali ya kusikiliza neno hili hote ulimwenguni. Tukizidi kuweka radio hii yetu ya Baguzi Grobo. katika mipangilio yako ili baba wa biguni waendelee kuifanikisha. Ukiendelea kutana na mahitaji yale yote yanayohitajika kuelekeza na kuendeleza neno lako. kuwa pamoja nasi wakati huu tunapoanza na hadi tamasha na mapenzi yako ya vese kufanyika kwa kila msikilizaji ili zote tuweze kuwa tumetarishwa kwa ajili ya kurudi kwako kwa mara ya pili. Mapenzi yako yaweze kufanyika tunaomba Tukiamini katika jina lake Yesu mwokozi wetu. Amen. Basi wasikilizaji wa, wetu tunashukuru sana kwa sababu ya usikilizaji wenyu mwema na kuweza kuingia katika radio hii ya Baguzi Grobo. Ukiendelea kutegea sauti ya Bwana inapoweza kuleta neno lake kupitia kwa radio hii hivyo popote pale unapotusikiliza ukiwa uko sehemu hizo zozote zile katika uh, grobo radio ama katika grobo katika ulimwengu mzima Hiisi ya kwamba umekaribishwa kwa njia ya pekee na raha yetu inakamilika tunapopata habari ya kwamba mnatusikiliza kila mahali duniani na kwa sababu lugha hii ya Kiswahili imeweza kuelekezwa kila mahali duniani basi wote mnaposikiliza mnastahili kukaribisha wengine wanaoweza kusikia sauti hii Na muwe mkituandikia kutuelezea na kutuuliza maswali maana haya ni mafundisho na makala ya kuelekeza na kuendeleza neno. Na kwa kuwa neno siku zote linasimama na litaendelea kusimama na lilisimama wale wote watakaoegemea katika hili neno bila shaka wataweza kusimama mbele ya mwana kondoo atakapokuja kulichukua kanisa lake. Basi leo tunaendelea kuwakumbusha yale tuliyokuwa tunaendelea nayo jusi. Tuliangalia juu ya Musa na sasa tumeingia katika uh, sula ile inayoelezea jinsi misili ilivyoweza kupata mapigo kutoka kwa Mungu iliona ya kwamba Aaron mtumishi wa Mungu ambaye ni ndugu yake mkubwa wa Musa aliweza kutokezewa na malaika na akaonyeshwa aondoke Misri aweze kwenda nyikani wakutane na ndugu yake na ndipo walipoweza kukutana huko nyikani Musa ambaye walikuwa wametengana na yeye kwa muda mrefu walikutana huko katika sehemu ya Horebu huko na Musa akamuelezea Haroni juu ya mambo yote ambaye imemtokezea na ujumbe alionao na yote ambaye aliagizwa na Mungu. Na ndipo basi tuna eh, tukaendelea tukaona kwamba together ama pamoja pa, pa, Alirudi katika nchi ya Misri na wakaingia katika sehemu ile ya Goshen ambaye wana wa Mungu wa mawana wa Israeli walikuwa wanaishi. Na wakaelezea wazee juu ya mambo yote ambaye Musa aliweza kuelezewa na kuonyeshwa na Mungu. Na tunaona ya kwamba Wakiwa pamoja na wakiwa na wazee wale wa Israeli Haron akawatangazia juu ya hawa ya haya yote na wale watu wakaamini na hasa waliposikia kwamba Bwana amewakumbuka na ameona mateso yao wakamsujudu Mungu wao Na Musa pia bali ba, nakupewa ujumbe wa wana wa Israeli Alipewa pia ujumbe wa Farao mwenyewe na akaweza kuondoka hapo yeye pamoja na Haruni <coughs> na wakaweza kwenda kwa farau na kumwelezea kwamba Bwana Mungu wa Israeli ameweza kukutana na wao na wakamwambia kwamba Bwana anasema uwape watu hangu ruhusa hur waweze kwenda safari ya siku tatu kunitolea kafara. Lakini mfalme huu ambaye alitumika na shetani sana ambaye alikuwa ni Farao, ni Pharaoh, yeye aliuliza maswali ya ujeuri, Mungu huyo Jehovah mnasema ni nani na mimi simfahamu. Huyu ni Mungu gani hata niweze Jehovah kuwa... ni nani hata niweze kuachilia wana wa Israeli? nafasi ya yao wa ili waweze kwenda zao na ndipo tunaona ya kwamba akasema mimi mjui na siwezi kuachilia hawa watu waende naye aka nao akamuelezea yakwamba Mungu wa Ibrahimu Mungu wa wa, wa, wa Israeli ameweza kukutana na sisi na ametwagiza eh tuweze kwenda safari ya siku tatu kutolea Mungu dhabihu. Ndipo basi akasema aka ya kwamba sasa watu kwa sababu hata walipoelezewa hawa haya waliendelea kuwa na mchangamfu na uchangamfu na ndipo akasema ya kwamba hawa watu kwa sababu ni wengi na sasa wanaanza ku, kuwa kuwa na na na, na udhaifu na kuweza kuwa na furaha hiyo ya kwamba wanakombolewa na ndipo basi akaweza kusema wa, wa, wapewe kazi ngumu zaidi na akaweza kuzidisha mateso ndipo basi ikaagizwa wasipewa majani na waendelee kufanya matrufali yale yale na wakaambiwa nyapara zao wape kazi ngumu na ndipo tukaona ya kwamba wale nyapara waliweza kutesa wale waliosimamia wa, e, wa Israeli na hapo ndipo hawa waliokuwa wasimamia Israeli wakafikiria nyapara zao wamejielezea wakajaribu kwenda kwa mfalme na ndipo basi wakaenda kustaki huko ya kwamba wana hawapewi hawapewi majani lakini wanaagiziwa kupea kutoa ile matrifale ambaye ni hesabu ile ile ndipo mfalme akawambia nyinyi ni wadhaifu nyinyi ni wanyonge nendeni mhamtapewa na matrufale yanahitajika yale yale na walipokuwa wanatoka kwa mfalme tunaona ya kwamba ya kak, wakakutana na Musa na Aloni, na ndipo wakatetasa sana na wakasema Musa na Aaroni wamepeatiya farao panga ili awaweze kuwaua na ndipo Musa akaenda mbele ya Mungu akamwambia bwana mbona umefanya matendo haya umewatenda watu wangu hivyo tangu nilipokuenda kwa farao na nikasimama kwa jina lako hao watu wameendelea kupata mateso na haujawakomboa hata kidogo na ndipo Mungu akamwambia usijali Musa ngojea mimi utaona vile nitakavyowakomboa na mkono hodali hautaona vile mtenda huyu farao na mwishowe ataweza kuachiilia waweze kuondoka ndipo akaambiwa ya kwamba kumbuka ahadi ndio ahidi Ibrahimu Isaka na Yakobo na tungaona ya kwamba kutoka hapo basi Musa akaweza kuambiwa ya kwamba mimi ni Yehova nasibaadiliki na nilimwambia na Isaka uh, Ibrahimu Isaka na Yakobo agano langu na ni lazima niweze kuitimiza na nimealisikia kilio chao na mateso yao nami na nitawatoa chini ya mzigo ya Misri kwa nguvu mkono wa nguvu nami nitaweza kuwafanya kuwa watoto wangu nanyi mtajua kwamba mimi ni Yehova Mungu ambaye niwatoa katika chini ya utumwa wa, wa Misri na nitawaleta katika nchi ya kobo na nitawapatia iwe ulidhi huo na ndipo basi tunaona ya kwamba basi kutoka hapo mambo vile ilivyoendelea na vile wa, wa, wa Misri walivyothamani sana kudumisha hawa, hawa watu kuwa watu utumwa na vile walivyo haki wakiwaambia Mungu wenyu hana uwezo na nyinyi mliumbwa watumu weze kuwa watumishi wetu na ndipo basi katika hali ile ilifanya wana wa Israeli hata kuweza kuendelea kuvunjika moyo sana lakini wale waliojua historia yao na waliosoma kitabu hiki ambacho kinaja neno la Mungu bado waliendelea kumwamini Mungu na wakiendelea kuwakumbusha wengine juu ya agano ambale Mungu aliweza kwa kuagana kuwa na Ibrahimu. Kwa hivyo katika ishara ya kwanza tuliona ya kwamba Mungu hakuweza kuwakomboa hawa wana wa Israeli na kusudi kubwa ni kwa sababu aliona bado pia hata wao hawakuweza kuwa tayari na ndipo basi baadaye Mungu akaja na akamwambia Musa a, e, ni ni ukweli ya kwamba Musa akamwambia wana wa Israeli ya kwamba ni najua shida zenyu na matatizo yenyu lakini kwa sababu ya matatizo haya na shida hiyo hawakuweza kuamini ndipo Musa akaambia pra, akaambiwa na Mungu rudi kwa farao uweze kumwelezea kwamba watu wangu ninataka watope na ndipo Musa alipoona sasa hata hawana wana hamwambi hamwamini akaambia Mungu sasa ikiwa watu wako hawaniamini farao ataniaminiye lakini hata hivyo baadaye aliingia na alipoingia akaweza kufanya ishara hiyo ya kuangusha ile fimbo yake lakini waganga na wachawi pia wakaweza kufanya hivyo hivyo na ndiyo unaona ya kwamba wakristo katika ulimwengu wa kisasa Wameweza kuamini miujiza kuliko kuliamini neno la Mungu na ningependa ieleweke ya kwamba hata shetani anafanya miujiza. Hivyo miujiza sio ishara ya kuonyesha ya kwamba mtu ametoka kwa Mungu ama ametumwa na Mungu, maana hata waganga na wachawi na wakaridei na wale wanajimu wote wanafanya ishara. Shetani analeta counterfeit ama mfano wa ishara za Mungu anazieleta mbele za uso wa watu wakiona na basi watu kwa sababu wamefungwa nia zao na nila zao katika ile hali ya kuangalia miujiza mara nyingi wanaendelea kutekwa na ndipo na ndipo tunaona farao aliita waganga na wachawi na wakafanya hivyo kwa uganga yao. lakini tunaona fimbo hizo zao zilipo kuwa nyoka ndiiweza kuangamizwa na nyoka ya Musa na hivyo ikaonyesha Mungu bado ana uwezo lakini farao alifikiria kwamba watu ni watu wa kufanya miujiza tu kama watu wake lakini hakuweza kuamini mambo hayo na ndipo basi akaenda zake ndipo basi Biblia inatuonyesha paatae aliweza kufanyiwa miujiza mingine hapa na pale lakini madamu alivyoona uwezo wa Mungu aliendelea ku, akubali shetani amtumie. maanake yake Biblia inaonyesha shetani anafanya mfano mm, wa ile inaofanywa na Mungu na ndipo basi unaona ni shetani mwenyewe aliyofanya kazi hiyo ya kupitia uh, kwa waganga. Lakini tunaona ya kwamba Mungu bado ako na nguvu. Na kusudi kubwa alijua ya kwamba hao watu watakapokombolewa ni ya kwamba kupitia kwa uzao huu ni posa mwokozi Yesu atazaliwa na yeye ndiye atakao kuja kuzimvu njavunja kazi zake. Leo tunataka tuweze kuangalia sehemu ya pili katika safari hii ama katika mpangilio huu ama makala haya maalum. Ya neno, tukiangalia juu ya pigo zilipopigwa hawa Waisraeli wa Misri na vile Mungu atakavyoweza kuwakomboa wana wa Israeli kwa mkono ulio hodari. tunaona ya kwamba Tetani anapoendelea kufanya miujisa anafanya watu waone mambo kwa macho yao na hivyo anaendelea kuapotosha akiweza kuonyesha ya kwamba kumbe atawaganga na wachawi na wale wote wanaotumika kwa njia mbovu na wanatumiwa na shetani anawaonyesha kwamba pia yeye ni Mungu. Kumbuka ya kwamba hata alipofufuswa kutoka biguni, kusudi lake kubwa alikuwa anataka kuchukua kiti chake cha Yehova yake Yehova Mungu aweze kujilinganisha na kujifananisha na Yehova Muumbaji. Kwa mujibu wa kitabu cha Isaya 14, ukisoma katika aya ya 12, 13 mpaka 14 Alisema moyoni mwake ya kwamba nitainua kiti changu cha enzi nitakipeleka juu ya kiti cha Yehova Mungu nami na nitaka juu sana katika upande wa kaskazini nami na nitakuwa nitajilinganisha na yeye aliye juu hivyo yeye mwenyewe mpaka leo bado anajidai yeye ni Mungu wa ulimwengu huu na hivyo ndivyo kwa sababu hata alipofukuzwa kuondolewa katika ile hali ya kuwa na uwezo aliweza anaweza kuwapotosha watu kwa njia ya mifano ya miujiza na kwa sababu sasa alikuwa na mjua mpango wa wokovu vile Mungu alivyopanga Yesu atakavyokuja na aweze kuokoa wa wana wa Mungu katika ulimwengu huu anajaribu kwa njia hizo zote zile huweza kuzuia mipango hii. Lakini Mungu naye ni nani? Mungu hashindwi na hawezi kutishwa na miujiza inaoweza kufanywa badia na hu hii kiumbe ambacho ni kiumbe tu kidhaifu. Kwa hivyo hata walipofanya hivyo yeye mwenyewe eh, Farao aliweza kutumika sana na shetani na hakuweza kukubali na ndipo basi tunaona ya kwamba maji eh, eh ba, baadae ma, mtumishi wa Mungu Musa na Haruni wakaweza kubadilisha maji kwa simbu ile ile ya Mungu na ikaweza kuwa kama uh, damu lakini waganga walikuja na wakafanya hivyo na hivyo ikawa ni kitu ambaye alikichulia Farao alichukulia ni kitu hivi hivi. Na ndipo basi tunaona baadaye eh, tunaona ya kwamba baadaye kulikuja kuweza kuwa na mambo na miujiza mingine ambaye iliweza kufuata. Lakini Mungu hakuchoka kuendelea kufanya mambo makubwa kila pigo lilipokuwa kuja. alikuwa sasa waganga hawawezi kuliondoa lile pigo hivyo ilimbidhi yeye kuweza kuwaita Musa na Haroni na analia anasema sasa niondoleeni hii na mimi ni we waweze kwenda ndipo basi tunaona ya kwamba Viura baadaye viliweza kutokea na zikajaa ndani ya nyumba ya farao na waganga hawangeweza kuziondoa na mwishowe akaweza kuitana ili angalawa maana zilikuwa zimezidi sana na kule Misri viula walikuwa wanazilichukua kama ni miungu kwa hivyo hawangeweza kuziua kwa njia yoyote lakini zilikuja zikazidi sana hata katika nyumba ya farao na ndipo alipowaita Musa na Haruni akaulizwa ni lini unataka ziweze kuondoka hizi viula na yeye akaweza kusema kesho akidhania ya kwamba viula vinaweza kuondoka zenyewe asije akaweza kumuinamia ama kuweza kuaibika kukubali nguvu za uwezo wa Mungu wa Musa na ndipo basi Biblia inasema ya kwamba katika hali ya kuweza kuwa na mwinuko wa kujiinua ye mwenyewe akaambiwa na Musa ya kwamba hivyo umeomba ndivyo itakavyotokea siku ya kesho viura hivyo vitaweza kuondoka na ndipo basi viura viliendelea kuwako kinyume na vile alivyodhania labda zinaweza kuondoka leo na kesho. iweze kufika na zikaendelea huapo pale na baadaye tunaona ya kwamba kama vile eh, hawa waganga wake na wachawi wake walivyokuwa wanajaribu wana, wana hawangeweza kuziondoa kwa vyovyote vile maneno hili kulikuwa ni pigo limetoka kwa Yehova hiyo ndiyo kitu kinao tupatia tumaini na na na, na, na tumaini lilo na mibaraka ya kwamba Mungu wetu tunaozungumza juu yake Mungu muumbaji aliyeuumba mbingu inchi bahali na chemichemi chemi za maji ni Mungu aliye na uwezo na nguvu na mamlaka juu ya kila nguvu na uwezo duniani hii hata nguvu za shetani na ndipo basi waganga wenyewe wakaweza kuambia farao ya kwamba hii ni kidole cha Mungu lakini nguvu za uh, lakini mkono wa m, wa uh, mkono wa Mungu ulipodhihika hata na hawa waganga katika kitabu cha kutoka nane neno linasema ya kwamba aya 19 wale waganga wakamwambia farau hii ni jambo hili ni chanda cha cha Mungu na kwa hivyo ata badala ya kukubali watu wake ambaye alikuwa anaona ni pia wanamiujiza akaendelea kuwa na kazi na moyo mungumu. Na ndipo basi kila uh, eh, kila eh, hukumu ya Mungu ilipoletwa mbele za Misri ilikuwa inajaribu Mungu alikuwa anajaribu kuweza kuonyesha mfalme huyu uwezo na nguvu zake lakini kichwa ama moyo wake ulikuwa ni mgumu sana ndivyo basi tunapoangalia pigo baada ya lingine katika kitabu cha kutoka nane unapoangalia katika aya ya 24 wana akafanya nini akaweza baada unajua viura vilivyoweza kuondolewa Mungu angeweza kufanya miujiza ya pekee kuweza kuambia viura viweze kuondoka na zisionekane lakini Mungu hakufanya hivyo maana kama angefanya hivyo huyu mtu ama ama hawa Misri wangefikiria tu hiyo ni wachawi tu kama wao wale wao. Wa. Lakini Mungu alifanya viura vikaweza kufa. Na baadaye zikaweza kukusanywa huko vikiwa vikundi vikubwa vikubwa na vikaanza kunuka huko. Na ndipo basi tunaangalia tunaona ya kwamba Ndipo unaona hawa waganga walimwambia huo ni mkidole cha Mungu. Lakini huyu mwanadamu kumbe wakati unapopagawa na shetani Yo unaona ukifanya dhambi shetani akikupaga unaendelea kufanya dhambi ile siku baada ya siku mwana ya kwanza unasikia dhamiri yako inakustaki sana na unakosa amani lakini unapoendelea kutenda dhambi ile tena na tena na tena dhamiri yako ina We inaangamizwa na ile dhambi na hivyo unaendelea kutenda dhambi ile pasipokuwa na ile dhamiri ya kukustaki hivyo ni kusema ya kwamba roho wa Mungu anaendelea kuondoka kwako pole pole na ile dhambi unaichukua ni sehemu ya maisha yako dipo unaposikia neno likisema ya kwamba Uungame dhambi zako madamu kuna wakati ni wakati unaposikia utungu wa kuangamizwa kwa dhambi yako na ile dhambi unastahili kuungama wakati ule ule na kuweza kuondoka kabisa kwa dhambi ile ama sivyo dhamiri yako itaendelea kuangamizwa na dhambi ile na mwishowe hautaona kana kwamba ni dhambi tena bali utaendelea hata ule utungu kama ile ua wa dhamiri kuwa kuandani yako maana roho wa Mungu atakuwa anaendelea kutoeka pole pole kutoka kwako na kumbe watu wengi katika ulimwengu na zao zimeweza kuangamizwa na dhambi kuna watu walioanza kufanya dhambi tangu wakiwa wadogo na wanaendelea kutenda dhambi ile hata wakati kama huu wanapoendelea kuwa wakubwa na dhambi hiyo sasa imekuwa ni maisha yao. Kuna watumishi wa Mungu ambaye wamekubali kuweza kutiwa mafuta na Mungu lakini maisha yao wanatumika na shetani na ndipo basi neno linasema ya kwamba. E, neno linasema kwamba, wewe na mimi tunapoweza kukubali kutimu, kufuatwa na shetani ama kutimwa na shetani ienda ikawa e, tutaweza kuchukua na tutaweza kuchukuliwa na kuweza kutumika vibaya sana na dhamiri zetu ziweze kuondoka. Asante sana. Na ndivyo basi kwa kuwa wewe ni Mungu na zaidi yako hakuna Mungu mwingine, uendelee kutusaidia katika maisha yetu. Uweze kuweze ku, e, Mungu aendelee kutusaidia kufanya yale yanayostahili. Hawa watu basi mfalme akaendelea kufanya damii yake kuwaweza kuangamizwa na akawa sasa hata hasikii sauti ya Mungu Unapoangalia katika kitabu cha ja kutoka nane aya ya ishirini 24 Katika pigo lililofuata bibilia inasema hivi aya hii Bwana akafanya Uh, kuleta mainzi nyingi sana katika nyumba ya farao na nyumba ya watumishi wake ikaweza kujaa mainzi mainzi hii yalikuwa ni makubwa sana na tena ilikuwa inauma na ilikuwa ina utungu na hii pigo lilielekea katika Misri yote lakini halikuingia mahali wana wa Israeli walipokuwa na ndipo basi akakubali wa Misri wa, wa Israeli watoe kafara lakini waweze kutoa hapo hapo Misri lakini wa Israeli hawangekubali jambo hili kwa sababu walikuwa wanasema katika kitabu cha kutoka Nane. aya ni ya ishirini. na sita. Musa akasema hatuwezi kufanya hivyo kwa sababu tutamchinjia bwana wetu eh, kafara na nao machukizo ya waya, e, e, ya Misri tukiweza kuwafanya vile inavyostahili e, mbele ya macho ya hawa waziabuduo wataweza kutupiga na mawe kwa hivyo tutamchinjia Mungu kafara Na naayo machukizo ya Misri tutachinja sandaka zikiwa niyo machukizo ya wana wa Misri na tukichinja hizo mbele zao watatupiga na mare kwa hivyo unaona ya kwamba sadaka ambazo wangezitoa kwa Yehova zilikuwa ndiyo miungu ya, wa, ya wamisri. na hivyo kama wangezitoa mbele zao kuwa kafara kwa Yehova Mungu wangeweza kupigwa na mawe. Kwa hivyo Musa akasema, "Tupatie nafasi tuweze kuondoka kwa siku tatu twende nyikani kum kumtolea Mungu kafara." Na ndipo basi yeye hakuweza kukubali. Na kwa sababu sasa hawezi kukubali, ni lazima sasa kutokee pigo lingine. Na pigo hili sasa litaelekezwa kwa wanyama wote na kila kiumbe ambazo kiko katika nchi ya Misri. Na ndipo basi tunaona ya kwamba katika kitabu cha kutoka 9 pigo likaweza kuja ni pigo lile la mvua ya mawe ikaweza kuangamiza wanyama wote waliokuwa uandani na wote wa wanyama wa farasi na mifugo yote ikaweza kuangamizwa lakini unapoangalia katika kutoka uh, kutoka tisa aya ya 7 Biblia inasema farao akapata habari kwamba katika nchi ya Goshen Hakuna mfugo ama mnyama yoyote aliyeweza kuangamizwa na pigo hili na akatumana ili liweze kuangaliwa. Na kwa kweli hakuna mfugo yoyote wa wana wa Israeli kuangamizwa. Na ndipo basi alipojua kwamba katika Waisraeli hakuna hakuna mfugo yoyote ambaye ameangamizwa dipo basi tunaona ya kwamba akaweza u, uh, akaweza kuwa na moyo bugumu na basi wapendwa tunapoendelea kuangalia jinsi huyu farao anavyoendelea kushindana na Mungu tunaelewa ya kwamba sasa yeye ataendelea Uh, eh, sindana shindana na Mungu sijui mpaka lini na Mungu mwenyewe atashinda katika vita hii Hipo tunaona ya kwamba eh, kwa sababu Mungu ni Mungu ataendelea kupata ushindi. Aka na atashipata ushindi kwa njia kubwa sana. Yasi ya kwamba uh, hata wa wote wataweza kuelewa yeye ni Mungu. Na tunaendelea kuangalia makala haya kupitia kwa hii radio ya Abaguzi Grobo Radio na tukiwasangazia kutoka uh, Washington State na ninaamini ya kwamba inawafikia kwa njia iliyo sawa. Na tutaendelea manake makaya yetu ni makala yanaoendelezwa endelezwa katika harakati ya kuafikia watu wote katika ulimwengu wa sasa. Na ndipo basi wapendwa huyu mfalme bado anaendelea kuwa na kichwa kigumu. Anaendelea kuwa na moyo mgumu na ndipo basi Musa akaweza kupatiwa nafasi achukue mchanga na aelekeze binguni. na ndipo basi jambo hili lilikuwa limefanyika kwa ustawa ya, ya kwamba miaka mia 400 kabla ya siku hizi Musa a, a, Ibrahimu alikuwa ameweza kuonyeshwa mambo haya hivyo Musa akachukua mchanga akairusha mbele yake mfalme na ndipo unaona ya kwamba Ibrahimu aliweza kuonyeshwa vile watu wake watakuwa wakiteseka katika nchi ya kigeni na vile Mungu atakavyoweza tembelea nchi hii na vile Mungu atakavyo waondoa katika mkono mwenye nguvu vile Mungu atakavyoweza kulipisa kizazi kwa hawa watu ambayo wataweza kuwa wakitesa taifa hili la wana wa Israeli. Na wakati e, mchanga uliporushwa mbele ya Farao, tunaona ya kwamba kuna matokeo yalitokea ipo tunaona ya kwamba mapigo ya majipu ikaweza kutokea kwa bila hata hata wale makuhani wa wa mfalme wote pia wakapata ugonjwa huu unao uliokuwa na utungu sana na hii ilikuwa ni Pihirisho ya kwamba yeye ni Mungu na waganga na wachawi na wanajimu na wale wote waliokuwa wanajaribu kupigana na Mungu hakuna angeweza kutoa pigo hili Ndipo basi Mungu akaweza kuona jinsi moyo wa huyu mwanadamu ulivyokuwa unaendelea kuwa na ugumu Na ndipo basi Mungu akatuma ujumbe kali kwake ya kwamba mapigo yangu sasa wewe fara sikiliza Nitayatuma wako we na katika uh, watumwa wako na ndipo utakavyoweza kujua hata watu wako wote katika nchi ya Misri wataweza kupata pigo hii na nyinyi nyote mtaweza kufahamu mimi ni Mungu mwenye uwezo taangalia katika kitabu cha kutoka tisa. katika aya ya, ya kumi na kwa kwani wakati huu nitaleta mapigo yangu katika moyo wako na juu ya watumishi wako na juu ya watu wako ndipo muweze kujua ya kwamba mimi ni Mungu mwenye uwezo kwa kuwa wakati huu Nitaelekeza mkono wangu juu yako na nitawapiga katika tauni. Lakini ili Mungu anasema kumbe huyu mtu alikuwa amesimama hapa alikuwa ameletwa hapa kwa ajili ya wakati kama na ni kweli maraki maswali mengi tunajiuliza hata wakati hizi tunapoingia katika sida ni Mungu anafahamu kila wakati na kila nyakati ambazo wale watu wako. Shetani anawatumia kwa njia ya kupinga Mungu na Mungu naye anabadilisha mambo yale wale watu wanatimiza kudhihirishia ulimwengu jinsi Mungu alivyo mwenye uwezo. Kwa hivyo huyu mfalme Aliweza kuruhusiwa na Mungu kuwako kwa sababu Mungu alijua shetani atamtumia vilivyo naye Mungu atabadilisha ile ile kazi ambaye shetani atakuwa akifanya kwa huyu mtu akitumia huyu Farao Mungu anathi, ana anaye anaichukua na njia ya kuweza kudhihirishia wale wote walioko na wale watakao kuwako ya kwamba yeye ni Mungu na zaidi yake hakuna mwingine Hivyo ni kusema hata wewe unapoangalia na kujiona umeingia katika njanga ambaye ni hatari sana ama umeingia katika wakati mungumu sana. Kumbuka ya kwamba mambo yale haiwezi kuwa ni ajari kwa Mungu. Mungu anayajua na ndipo unaona katika kitabu cha uh, cha kitabu kile ambacho ni cha Warumi, Warumi ni nane aya ni ya ishirini na uh, nane na, na, na, na, na. Neno linasema uh, Warumi nane haya 8 nane 28 kumradi. neno linasema ya kwamba ya kwamba na kwa mambo yote Mungu anaendelea kutenda kazi pamoja na wale wanaomsha ili iweze eh, kuwaletea mibaraka. Ya kwamba kwa kin, kwa kimambo wanasema all things to those who fear the Lord work for good. Ni na no, ijapokuwa wakati mwingine haionekani kama ni hivyo lakini ndivyo neno linavyosema na hivyo tunaamini hivyo hata mambo magumu na mambo mabaya yanapokupata kumbuka ya kwamba katikati ya yale ya janga janga katikati ya janga, kati kati janga lile linalo kupata ni ya kwamba Mungu anafungua njia na mlango wa kuweza kukubariki wewe mtumishi wa Mungu wewe unaoegemea neno unastahili kusimama na neno wakati mgumu na wakati wa hatari na wakati wa shida na adha hii yote inapokupata unastahili kujua ya kwamba Mungu wetu muumbaji wa bingu na nchi anafahamu mambo haya yote na anaelewa na ijapokuwa shetani anayaresha mengine akiwa ni majaribu magumu sana Mungu anayabadilisha majaribu yale na inakuwa ni mtihani na hivyo unapopata mtihani ule na kuweza kupita unaweza kuinuka na kwenda katika ngazi nyingine. Andipo basi Mungu akasema hivi kwa Farao ya kwamba Ijapokuwa sasa wewe unaona na unaelewa na umeelezewa na watu yako ya kwamba huu ni mkono wa Mungu, alifahamu tangu mwanzo ya kwamba huyu Farao ataendelea kukataa. Hivyo unapoendelea kukataa ukweli wa Mungu, ukweli ule wa Mungu unaendelea kufanya moyo wako kuwa jiwe. Na ndipo kitabu unapoangalia katika kitabu cha Exodus 4 haya ni ya na moja. Musa alikuwa ameambiwa na Mungu ya kwamba rudi katika nchi ya Misri ukawatoe watu wangu huko na ukatifanye ishara hii na maajabu haya lakini ma, huyu Farao atakuwa na, mo, na moyo mgumu Mungu anasema lakini nitamfanya huyu Farao kuwa na moyo mgumu Watu wakati mwingine tunajiuliza kwa nini Mungu alimpatia moyo mgumu? Ni nini hii inao inazungumzo ina, hapa? Mungu hafanyi mwanadamu kuwa na moyo mgumu jinsi unavyofikiria ya kwamba kana kwamba Mungu alichagua huyu na huyu ni wakupotea. Hapana, Mungu kile anapozungumza hapa kupitia kwa kitabu cha kutoka ni ya kwamba alifahamu huyu farao hata kabla hajazaliwa na akafahamu ya kwamba huyu farao atakapokuja ataweza kuwa na moyo mgumu na hatakubali neno la Mungu na hivyo anapoendelea kuliasi neno la Mungu neno la Mungu linaendelea kumfanya kuwa na moyo mgumu kwa hivyo unapokataa ukweli ukweli ule unapondoka pale moyo wa jiwe ndiyo unabaki kwako na ndipo basi hakuna kazi yoyote ilikuwa inafanywa hapa ya kuweza kumfanya moyo mgumu lakini ni ni vile yeye mwenyewe ali, alivyokuwa anakataa neno na neno linapotoka karibu na yeye anaendelea kuwa na moyo mgumu. Na Musa alikuwa ameagizwa utafanya hizo miujiza, lakini moyo wake bado utaendelea kuwa mgumu. Kwa hivyo miujiza hii ingefaa kuweza kumsaidia kum, Farao kuamini ukweli huu, lakini yeye alikataa ukweli huu na sipo unaona ya kwamba Alipokataa mujiza wa kwanza ya kwamba iliendelea kufanya moyo wake mgumu paka ye mwenyewe akakataa maagizo yote ya Mungu na mwishowe akaja akaanza akaw, ile alicho ipanda Mungu wakati mwingi huzungumza na watu wake kupitia kwa watumishi wake akiendelea kutoa mawaidha na maonyo na watu wanapewa na nafasi ya kuweza kutengeneza njia zao na kutengeneza tabia zao ili pigo la Mungu lisiweze kuwapata lakini watu wanaamua kufuata mapendekezo yao na wanaendelea kukataa neno la Mungu na hivyo neno ninalo linaendelea kufanya mioyo yao migumu. Maana kile unachokiamini Mungu anakupatia nguvu za kukiamini kabisa. Ndipo unaona watu wengi wameamini uongo na wanaamini uongo wakisama ni jina jina la Mungu na Mungu anapowaletea ukweli wanaendelea kupingana na ukweli ule na hivyo Mungu anawaachilia ili waweze kuamini uongo ule. <tuh> Yule ambaye anaojiachilia kwa shetani, aweze kutumiwa na shetani, basi nguvu nyingi zinakuja kwake anaendelea kuamini hivyo. Lakini Mungu hawezi kufanya miujiza ya kukusaidii miujiza ya kubadilisha nia nazo hata kama ni mbovu. Mungu anaachilia ufuate nia za moyo wako, kwa sababu Mungu sio dikteta ya kwamba akuchukue kama farazi kukupeleka katika uzimani bali anasimama, anasimama mbele zako na kukuletea juu ya mambo mawili katika kumbukumbu ya tarati zarazini aya ya nane. anasema tazama nimeweka mambo mawili mbele zako nimeweka uzima wa milele na mauti ya milele nami na uweze kuamua Ufuata ukweli ili uweze kupata uzima wa milele. Lakini wanadamu wanaamua kufuata inyume. Kwa hivyo wakati yoyote wote ule unaposikiliza ukweli wa Mungu na unapo ukubali. ni ya kwamba Mungu anakupatia nguvu la Unapo ukataa. na unapo amini uongo, Mungu anakuachilia ufuate hayo hayo na kumbuka chocho te kila utakachokipanda hito ndicho utakacho kivuna wale ambaye wanakuwa na dhamiri ambaye ambaye inaendelea kuhisi kuhisi dhambi na wanasikia ya kwamba wanataka kuweza kuokolewa mungu wanapomulilia anaendelea kuwaokoa lakini wanapoendelea kuasi, Mungu anawaachilia waweze kuamini na kufuata yale wanaotaka. Na ndivyo basi unapoangalia katika maisha ya dhambi inaendelea kuwatoa watu katika mkono mwenye nguvu wa Mungu. Na ndivyo basi ikawa sasa kutaletwa pigo lingine ambalo lilikuwa sasa linaangukia wanyama na kila mke kiumbe na ndipo basi angalawa liweze kuyeyusha moyo wa huyu mwanadamu. lakini ukweli ni ya kwamba pigo hilo halikuweza kumyayusha moyo wake na hata aliposikia wana wa Israeli na pigo hilo kwao katika mifugo yao yeye bado anaendelea kuwa na moyo mgumu na kweli mvua ile ilikuja kama vile ilivyokuwa imeagizwa na haijawahi kuwako nyingine kama lile na ika, ikaweza kuangamiza vitu vyote vya Misri na hata miti hata hata na wanyama kila chochote kilikuwa kule eh, katika wanda ni ya kwamba zote ziliweza kuangamizwa Mungu alikuwa kusudia nini? Alikuwa kusudia hao wana wa Misri waweze kumfahamu yeye, angalau hata kama wangemlilia, angeweza kupatikana kwao. Lakini hawakuwa tayari umupokea mambo, kupokea ukweli huu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Misri ikaendelea kupata hukumu kutoka kwa Mungu, na ndipo wakaendelea kulilia Mungu na hawakuweza kuwa wanalilia Mungu wa kweli. Wanalilia miungu yao. Na ndipo mfalme mwenyewe alipoona jambo lile limezidi, akaanza kulia ya kwamba mimi kweli nimempenda Mungu dhambi na mimi na watu wangu. Analilia Musa anamwambia, Mimi na watu wangu tuwaombe. Hebu tuombee huyo wa Mungu aweze kutuondolea pigo hili nami nitaachidia watoto wa Israeli kuondoka ukiangalia katika kitabu cha kutoka haya aya ni ya saba. mpaka ishirini na ndipo na eh, akatumana akaweza kumuita Musa na Haroni na akaweza kuambia mimi nimekosa wakati huu na mwam, Mungu ni mwenye haki na sisi na watu wangu tuwaofu anakubali sasa lakini anakubali kwa sababu ya yale anayo yaona Na ndipo basi akaweza hurumo hizo zilikuwa ni za kutisha mno sasa ziondoke na mimi nitawaruhusu mweze muweze kuondoka Na ndipo basi Musa akamwambia mara nitakapotoka katika mji mji nitamuinulia Mungu mkono wangu nazo hiyo mvua itaweza kukoma ndipo muweze kujua ya kwamba yehova Mungu ndiyo yehova na nchi hii yote ni yake na ndipo basi ukweli ni ya kwamba wakaweza kuelezewa hivyo ndivyo itakavyotokea lakini ilitokea nini Musa alisema nitakapotoka ndani ya mji hivyo ndivyo nitaweza kukomesha gurumo hizo ama Yehova atakomesha gurumo hizo na ndipo nyinyi wewe Farao na watumishi wako muweze kufahamu ya kwamba kuna Mungu alio na nguvu na uwezo Ukiangalia katika aya 29 mpaka 30 kitabu cha kutoka hiyo eh, aishii uh, tisa neno linasema ya kwamba Musa akamwambia nikitoka mjini nitamuinulia mkono Mungu wangu na hizo gurumo zita Koma, na hakutanyesha mvua ya mawe tena ili muweze kufahamu ya kwamba Yehova ni Mungu na unaona Mungu alikuwa amemfunulia Musa hata kama wataona hivi hawataweza kuwa tayari kuamini. Akasema najua nyinyi na watumishi wako hata mkiona haya hamtamcha Mungu. Kwa sababu alikuwa anajua bado kuna mafungo mengine. Na Musa alijua farao hakuwa ana haku tayari uweza kubadilika kwa njia yoyote ile. Lakini nabii wa Mungu akaendelea na alipotoka katika mji kwa kweli hivyo ndivyo ilivyofanyika ilivyo ndipo basi akaweza kuangamiza hizo gurumo na mvua hiyo ya mawe alipotoka ndani ya mji na ndipo basi mfalme alipoona sasa gurumo zimeondoka na hakuna radi na hakuna shida hizo akafanya moyo mgumu Lakini Mungu mwenyewe naye akamwambia Musa rudi Ni kwa sababu mimi n, unajua Mungu anasema yeye ni sawa na neno na deposer ninaposema ya kwamba neno linapoingia ndani yako unapolikataa linaacha moyo wako ukiwa mgumu. Ndivyo unaona ya kwamba yehova hapa anasema, "Nimemfanya Farao moyo wa Farao kuwa mgumu." Watu wanadhania ni ya kwamba Mungu ndio aliyeweza kumuamua juu ya kukataa kata, kata juu ya ma, maagizo ya Mungu kwa Farao. Lakini anaposema nitamfanya moyo wake kuwa mgumu ni kwa sababu neno lake linatoshana na yeye na anapoitoa kwako na kwangu na kwa Farao tunapolikataa ama tunapolipa kisogo neno lile linabaki kufanya mioyo yetu migumu Na ndipo basi yeye pamoja na wana, na na, na, na watumwa wake wakawa na moyo mgumu na Mungu naye akatumia nafasi hii kujidhihirisha kwa ulimwengu sio kwa Misri tu ya kwamba yeye ndio Jehovah na ndipo basi tunaona ya kwamba baada pigo hilo ni kwamba akiwa na moyo mgumu kutaletwa nzige ambazo zitaangamiza kila kiki, kila mmea katika nchi ile na watakuwa mpaka hata ndani ya nyumba za watu. Na ndipo basi akasema, Pigo hili ni ya kwamba baba zako na baba za baba zako hata wewe mwenyewe haujawahi kuiniona, lakini litakuja kwako ukiwa ukiwa wewe unafanya moyo wako mgumu." Na ndipo basi Hivyo tunaona watumishi wa Farao. Waliona kazi iliyofanywa na gurumo na radi na waona wanyama na mifugo yaliyokufa na vile vitu virivyoweza kuangamizwa katika nchi ya Misri lakini wao walikuwa bado wanakuwa na moyo mgumu. Na ndipo basi Tunaona ya kwamba wakamujaribu kumwambia Farao aatilie hawa watu ili waweze kwenda kwa miungu yao. Na ndipo basi wao wakawa wana mioyo migumu. Na ndipo basi tunaona ya kwamba wakati ukawazia ambaye Mungu wamegekomboa watu wake na ndipo eh, akapikia mahali ambaye sasa Mungu atafanya miujiza. Na kwa sababu wakati wetu tumekwisha, ningependa tuombe ili tuweze kutamazisha kipindi chetu hapo, ndipo tuweze kuendelea nacho siku ya kesho. Hebu tuweze kuomba. Baba wetu na Mungu wetu nao tupenda sana, tunakushukuru sana kwa ajili ya nafasi hii umeendelea kuwa pamoja nasi katika neno tunaomba roho wako aendelee kutupatia ufunuo wa pekee wa kukuelewa wewe Mungu mmoja wa kweli na katika mapigo haya tumnayo itusaidie kukaribia zaidi ya jana na mapenzi yako yaendelee kufanyika kwa kila mmoja wetu mkubwa hata na mdogo na tutakapoweza kukutana tena siku ya kesho tutaendelea kulihimidi na kulitukuza jina lako Haya ndiyo maombi yetu ya unyenyekevu na tunajiweka mikononi mwako hadi wakati mwingine Ni kupitia kwa jina lake Yesu Bwana na Mkombozi wa maisha yetu. Amina. Asante sana ndugu msikizaji, Umekuwa ukimpata mchungaji Geoffrey kutoka Seattle Washington na ni katika makala ya neno litashimama. Asante sana katika makala haya na Ukitaka kongi ya pamoja na Shii pamoja nasi Mbili moja tatu, ine, sufuri, moja tatu sufuri Sufuri tisa 2134010085 vilevile utampata mchungaji Geoffrey katika nambari 2532136060 ningependa tutamatishie vilevile katika wimbo ambao tulianza nao Mshikamano SDA Choir miatu kulesemza Shinyanga wanasema mguso asante sana kwa kwa pamoja nasi ya FM 104.0 semza kisi na Abagushe radio.com. Nishikamano na wimbo Muguso na Tuitaje kila Munguzi, Mungu, Mungu, Bwana, Bwana, Mungu, so watiba. Oh komolo wa ke msa illa kwako ndugu yangu ni wimbo wao wana mnishika bano kwa ya makala haya ya shiku ya leo na hadi hapo wakati mwingine ndugu msikilizaji ni orina ontini nikiwa ndani ya abagushi global radio na yad fm agr fm 104.0 FMCM zetu za kishi na pa dunia na wewe mungu kota mzima ni abagushi global radio.com ningependa nikukumbushe katika tune in app tutafute jina kama abagushi na vilevile vile katika playstore tutafute kama Abagusi tv tuko moja kwa moja hewani na karibu alika ndugu jamaa na marafiki na mwisho wale wanaotutegeea kutoka simu zote za ulimwengu tumepata ujumbe tumepata habari yenu na mbarikiwe katika makala muhimu kabisa tunakuwa pamoja nanyi mungu na awabariki kila saa